יש לו אירוויזיון, ובעוד קשה לזמר לו את עולה עולה. נציג שוב את אורחינו טל ושי, ושניהם יודעים דבר או שניים על אירוויזיון. הם כבר שנים שנים באירוויזיון. חג האירוויזיון שמח לתושבי מדינת ישראל. זה תושבי מדינת ישראל זה כזה קטן, לעולם כולו. לעולם כולו. אנחנו עכשיו חלק מאירופה. אנחנו חלק מאירופה. אנחנו חלק מאירופה. אנחנו חלק מאירופה. אנחנו חלק גם בין היתר, דרך האינטרנט. את שידורנו אתם יכולים לקלוט איפה שלא תהיו. דרך אגב, פעם ידידה שלנו שמעה אותנו ישירות מאוסטרליה. מה אתה אומר על זה? זה לא פעם ראשונה, כי יש שמאזינים לנו שם באוסטרליה, בהחלט, כן. אז אנחנו, ליהודים באוסטרליה, אנחנו אומרים להם שלום, וגם אתם שתהנו מאיתנו. רק שלא תזכו, כי אין לי שום כוונה לטוס לאוסטרליה. זה לא יהיה שם גם, לפי התקנון. לא, באמת, עשו להם טובה גדולה שהם ישתתפו. בגלל שהם נציבות, חלק מהבריטים כאילו. הסיפור הוא כזה, האוסטרלים הם... משוגעים על אירוויזיון, הם היו, דרך אגב, שמשודר אירוויזיון אצלהם זה חמש בבוקר. כן. Uh, אבל זה לא מונע מהם לקום ולתמוך ולעשות uh, מסיבות אירוויזיון. והם פנו לראשותיה לאיגוד השידור האירופי, איי ו הם אמרו, תנו לנו צ'אנס. וזה מחזיק כבר איזה שלוש-ארבע שנים. אבל, אמרו להם, אם אתם זוכרים... זה, אתם לא תערכו מה. באירופה. <laughs> בדיוק. אנחנו נכריז על חלק מ... אני יודע, אנסרדן, נגיד, נסים... כשטח אוסטרלי, קולוניה אוסטרלי לא. ריבוני. <laughs> ושם אנחנו... <laughs> או, או, או בבריטניה, <laughs> אם היא עדיין היא נחשבת <laughs> במ... בזה. <laughs> <laughs> <laughs> האמת, כן, כן. האמת, בריטניה. כן. כי אין מדינת כתב של בריטניה. כמו קנדה, כן. כן. לפחות, לפחות באופן כן. טקסי. לא... <laughs> סביר להניח שאוסטרליה לא כל כך מתה על השיוך הזה, אבל זה המצב. כן. ועכשיו, אנחנו נדלג מי יזהר כהן, שפתח לנו, שסיים את השעה הראשונה ופתח את השעה השנייה, והנה שוב, בחירתו של שי. בחירתי היא מאירוויזיון, שנה שאני מאוד אוהב, והיא מאוד קרובה לליבי, כי זה השנה שאני זוכר שקנינו וידאו, זה 89. וברגע שקונים וידאו, רואים שוב, לאקלית. בדיוק, ורואים שוב ושוב ושוב ושוב את האירוויזיון. אז השנה הראשונה, שזה היה 88' ו-89', אני חושב שראיתי את האירוויזיון הזה כמות פעמים שלא תתואר, ואני אפילו, אוהדים אמיתיים מכירים לא רק את הסדר של השירים, אלא... מתי מופיעות הכתוביות, שלא לדבר על הסדר ועל המיקומים. את הניואנסים הקטנים. בדיוק, בדיוק. השיר שאני בחרתי, שוב, זה לא מובן מאליו, לא הזוכה, אלא משהו שהוא שיר מאוד מאוד קליט, מאוד מאוד אירוויזיוני, הוא נקרא אין דג. יום אחד. יום אחד. שוודיה, קראו להם את טומי נילסון. אתם בטוח תזוהו, יש הרבה אנשים שמזמזמים או שומעים. מאוד קל להתחבר אליו. שוודיה, נו, תעשייה, תעשיית אירוויזיון, ממלכת אירוויזיון. מחיון. בראבה, דו-ספואה. לא אמרנו את המילה דו-ספואה. דו-ספואה. לא, אני אמרתי את זה פעם הראשונה, בשעה הראשונה, אני אמרתי, לא, מבקש. אוקיי, כן, אי אפשר בלי הדו-ספואה. אתה יודע, אנשים שלא יודעים מילה בצרפתית, יכולים להגיד לך מתוך שינה דו-ספואה, כן? כן. הם לא יודעים מה זה, אבל לא חשוב. אני רוצה עכשיו, וזה על דעת הרוב, לשמוע זמרת יווניה. שיוון היא לא מדינת זוכת אירוויזיון... מהוללת. בוא תספר. שיר שהוא פריצת דרך באירוויזיון. ברגע שהיא עלתה, יש שירים שלפעמים אתה עולה לבמה ומיד יודעים שזה זה. אתה רואה כל מיני ויז'נים, יש שנים שאתה לא ממש בטוח איזה שיר יזכה, אתה לא יודע איזה שיר יזכה, יש תחרות מאוד צמודה, אבל לפעמים יש אירוויזיונים שברגע שעולים לבמה, יודעים שזה זה. מה תגיד על השיר, טל? השיר נקרא My Number One, והוא הפך להיות שיר שמשמיעים אותו בכל חתונה בישראל. בעולם גם, ועשו לזה רמיקסים. יש איזה גם עבר, גרסה רודיות. של אליעד, הקליט גרסה. נכון, עשוי. קאבר, כן. נכון. שיר מאוד, מה שנקרא, מאוד מרים, מאוד שמח. אה... החזיר את האירוויזיון, אם דיברנו על הנמנמת של ה-90 טיפה, זה החזיר את האירוויזיון, מה שנקרא, לגל, ונתן, אה... נת... צבע אותו בהרבה הרבה הרבה צבעים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אה, לא, מוישה, זה אה, אחר כך, אנחנו עכשיו, אומרת, אנחנו רוצים מ... את הלנה, הלנה, <laughs> אבל אל תדאגו חבר'ה, כי מה שכמעט, כמעט שמעתם, עד שעצרתי, זה בחיר... פרווח, <laughs> כי אה, יהיו לנו עוד המון המון דברים טובים פה <laughs> בהמשך. אחלה. יאללה, הלנה. זהו, ככה, oh. חד. אה, תראה, זה, כן, זה נגמר, גם דבר טוב. זה כנראה... זה גם ההוראות של שירים שצריכים להיות קצרים, אז צריכים לקראת סטופר. טוב, תראה, אז היינו ביוון, עכשיו אני רואה אותך רחוק רחוק במנהרת הזמן, 964, וילדה נחמדה מאיטליה. שקוראים לה ג'יליולה צ'ינקואטי, מגיעה עם שיר שהיא שרה בפסטיבל סן רמו, והוא נקרא, אינני בוגרת מספיק, בסוגריים, לאהבה, אוקיי? Okay. והשיר okay? הזה זכה במקום הראשון, ואנחנו נשמע את ג'יליולה צ'ינקואטי, ואחר כך עוד קצת ג'יליולה צ'ינקואטי. בואו נתחיל עם זה. היא הנחתה גם את האירוויזיון, ב... לימים, מה שנקרא, ב-1991. מגיע לה. ברור. הכבוד. לשק יובי מגיע. Uh, טוב, אז, אז ג'יליולה צ'ינקווטי הייתה אז בת 16, פחות משבע עשרה, כשהיא שרה את השיר הזה, שיר יפהפה. אנחנו מדלגים עשר שנים קדימה, והיא כבר לא צעירה מדי. לא, לא, לא, בוג... היא כבר בוג... מספיק לאהבה. ואז היא שרה את השיר היפה הזה. באותה שנה שבה אבא זכתה בתחרות, מול אבא אף שיר אחר לא יכול היה לזכות בתחרות, זה מוסכם על כולם. השיר הזה בעצם די לא הושמע ברדיו באיטליה, בגלל השם, סי, כי באותו זמן היה משאל עם, משאל עם האם לאשר באיטליה הקתולית גירושין. ובממשלה פחדו שזמרת שאומרת שיא, את זה ישפיע לרעה מבחינתם, או ישפיע השפעה אז זה שיא של ג'יליון צ'יקווטי, והיא כבר עשר שנים אחרי השיר הנפלאה הוא מפסטיבל סן רמו/מקום ראשון באירוויזיון. שני השירים יפים באותה מידה, לדעתי. עם איזושהי נטייה של חצי אחוז לכיוון השיר הקודם. הראש... הקודם. ואחרי זה, אחרי זה אנחנו מחזירים את המיקרופון לאורחינו, והם משתלטים על השיר הבא. מרציף. מה בא להם? תן לענות צצי ואז נראה. ‫הטבייה, אלה מניטוס ‫טרנטניה למיה. ‫קורבנו אבוי, קורבנו אבוי, אבוי, ‫סיפת שכיארה לאטמוספירה. ‫את אורניים... רדיו קסם, מוזיקה. רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום. זהו. כן, זה היה שיא, זאת הייתה ג'יליאל צ'ינקווטי. זה היה זמנים תמימים שהאומנים היו... על הבמה, והייתה תחרות, ובזה הסתיים פחות או יותר מסביב. אז זה זמן טוב לחזור למה שבעצם אה, דיברנו עליו כשהמיקרופון היה סגור, ודיברנו עליו עוד קודם. אה, העניין הזה של הפשטות של, אה, של אז, לעומת, ואין ברירה, אה, ב, נגיד בשני העשורים האחרונים, הצבעוניות... האובר צבעוניות, הנצנצים, גימיקים, הגימיקים, אה, אה, תפאורה אה, מוגזמת, הזמרת הז... בעלת הזקן, <laughs> אה, והעניין הוא כזה, האם היום האירוויזיון הוא בראש ובראשונה הגימיק או השיר? אני חושב שזה שילוב של הכל. אני לא באסכולה של, אה, בואו נחזור לתזמורת וזה, ומצד שני... אני לא חושב שרק הגימיק תופס, כי אתם יודעים, היה לנו, מה לא היה לנו בארוויזיון, אפילו זוכרים שהיה לנו טרקי תרנגול שייצג? נכון. Fiquei... 에, והיה, כן, היה דבר כזה, והיה לנו כל מיני גימיקים על הבמה, אה, מחולבת אה, אה, אה, פרות ועד אנשים שתלו כביסה, ואני... והיה גם דרכה של סבתות מרוסיה, שהסגרו את רוסיה לפני כמה שנים. נכון, נכון, נכון. אבל אתם זוכרים את המטליסטים מפינלנד? כמובן, והם זכו מקום ראשון. אז מקודם גם דיברנו שיש את הגימיק, אבל יש את פורטוגל למשל, שהם באו עם במה צנועה, קטנה, שיר, בלי שום תאורה, בלי פירוטכניקה, והם לקחו. וגם על זה דיברנו, שאולי זה היה האנטיתזה, זה היה כאילו, הגיע לנו עד פה, כן. בואו נחזור לשיר, בואו נחזור לשיר ש... עצמו. ש... להתמקד בשיר ולא, ולא, ב... ולא, ולא, ולא, ולא, ולא בפירוטטכניקה. לשיר ואז זה מעמד שנה אחת. נכון, עד לטוי. דרך אגב, המון חשבו שאחרי באמת השנה הזאת, היו הרבה שירים שנה שעברה בליסבון שהם שמא... מאוד מאוד שקטים, וניסו גם בלי גימיק, אבל דווקא נטע בא ולקחה את כל הקופה. אוקיי. בואו נתקדם נ... לשנה הזאת. נטע זה השילוב נ... חזק של, של איזה גימיק עם מוזיקה קצבית, הכל ביחד, נתן את המתכון הזה. אבל אני חייב להגיד לך, אני נסעתי לשם, טסתי לשם, עם המשלחת, ודורון מדלי, והוא היה דבק בזה, לא יעזור בדין, לא, אל תגידו אנטישמים ואל תגידו תחרות, אנחנו זוכים. וכמו שאתם אמרתם, לכם באמת הייתה זכות להיות ב-99 ו-78, אז לי הייתה, זכות, תשע, לי הייתה זכות להיות באולם כשנטע זוכה ולשמוע תרועות מכל העולם. וזה חימם לך את הלב. תקשיב, להיות בלילה. קודם כל, כל הלילה לא ישנו, זה כמו לילה שאני לא בטוח שהוא היה. כל הלילה הישראלים רקדו ברחובות. מה אתה אומר? והיינו במלון שלה, הכל שודר בטלוויזיה, <אח> היינו במלון <אח> שלה, ובאיזה ארבע וחצי לפנות בוקר היא נתנה נאום, ולמחרת גם טסתי איתה עם המשלחת, זו הייתה משלחת אה, מטוס מיוחד, חלקו שמפניות ועוגות, ו... זה משהו שלדמיין דבר כזה אני לא יכולתי. אה, אבל אנחנו נתקדם עכשיו. לשנה. <אז> נשמע שיר, אם אנחנו דיברנו על הבאלנס בין שקט ורועש, הפייבוריט, לא הפייבוריט, זה שמסומן כמקום הראשון <אז> המון המון זמן, וגם יש לו תחרות מאוד מאוד קשה עם איטליה שכבר שמענו, זה <אז> The Netherlands. שיר <שם> מספר? <אז> <אז> הולנד. <אז> הולנד, הם 11 בדיסק האירוויזיון הזה. ا... הקליפ כולו, דרך אגב, צולם שהוא בעירום מלא, הזמר, קוראים לו דנקן, ורבים רוצים שהאירוויזיון יהיה שם. להיות בהיי בנדרלנדס. תזכיר לי לספר לך אחר כך סיפור על האג 1980. אוקיי. אחר כך. אוקיי. דנקן לורנס, ארקייד, לשיר קוראים. הנה הוא, מגיע. i'm still fixing all the cracks lost a couple of pieces when i carried it carried it carried it home i'm afraid of all i am my mind feels like before and then silence ringing inside my Please carry on. תשמע, זה, זה, זהו, זה השיר מסתיים, אבל שאלה. אתם כבר ראיתם משהו מזה. אתם יכולים להדליף לנו איזה, איזה משהו מעניין שקורה שם? הרבה דברים קורים בשבוע האירוויזיון. תחשוב, כל המשלחות, כל האגואים, הכל בועת סיר לחץ במקום אחד. אבל אירוויזיון יכול להיות מה שנקרא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. כן. אומן שלרגע אחד הוא על, על הסוס וכולם רודפים אחריו וצילומים, יכול בדיוק, אם הוא לא עולה לחצי גמר, אף אחד לא מכיר אותו. כן, אתה יודע מה, אני ראיתי אותם כשזה היה בהרצליה, בנשב שהם שמה. ואתה יודע מה, דיברתי שם עם כולם, וכולם כל כך היו פתוחים לדבר איתך, בלי בעיה בכלל, ממש. זאת אומרת, הם היו מוכנים לדבר, להצטלם איתך, הכל. זאת אומרת, פשוט היה נהדר. וזה, וזה לא רק השנה, כי גם, גם בשנה שעברה, כשה, כשהיה שם אותו דבר לקראת האירוויזיון, גם היה אותו דבר. באמת, כולם, וגם הת, התאפיין הנקודה הזאת המון צעירים. נכון, המון זה צעירים. זה הדור החדש, שדרך אגב כן. גם הרבה נבחרים מהריאליטי. אצלנו, הכוכב הבא, אקס-פקטור, אומנים ותיקים פחות רוצים להשתתף. כי הם מפחדים, אולי פוחד הם, מה... הם פוחדים להתבזות בזה שהם ש... לא יזכו. לא עכשיו יש לי, אה, האירוויזיון מאז אה, שנות התשעים המאוחרות, בטח בשנות האלפיים, הוא הפך להיות מזוהה עם הקהילה הלהט"בית. אה, אז קודם כל, זה טוב, זה רע, זה נכון, זה לא נכון. נו, דבר, טל. הם נעתקו מלעבור. נעתקו, נעתקו, כן. האירוויזיון הפך להיות מין בועה, אבל זה לא סתם בועה, זה בועה שכולה טוב, אומרים שזה המונדיאל של הגייז. או המימונה ee, שלהם. בדיוק, <laughs> זה אחת. <החק, laughs> למה? כי זה מלא בשירים שמלאי אופטימיות והומור ושמחה. אני תמיד שומע דיבורים, אה, בכדורגל יש רק אלימות וזה לא מעניין. <laughs> <laughs> לא יודע, לא יודע, הם פשוט אימצו, הקהילה אימצה את זה, את התחרות החיקה. אז זה <laughs> אימוץ דו-כיווני, דו בגלל שבעצם <laughs> גם האירוויזיון עצמו הפך... להיות הכי גי פרנדלי שיש. אבל אני חושב שמי שפתח את זה, זה באמת יהיה דנה, דנה, אין ספק, אין ספק. זה היה רגע מכונן להרבה אנשים. אני רוצה לעשות משהו לגבי רגע מכונן, מה שאתה אומר. אני חושב שאם להקת שלווה הייתה זוכה ומופיעה, כן? כמו שאמרו, אני חושב שזה היה נותן לעולם איזה שיעור, שיעור... חזק מאוד כדי להבין בד... שגם באחרה, אנשים אבל... בעלי מוגבלויות יכולים להיות נהדרים. בוודאי. זה אה... נכון, אבל היו בעיות כן, ש... שאי אפשר להתגבר לדבר בדוק, כן, זה משהו אחר, בדיוק, אבל מבחינת... ה... ה... ה... ללמד את העולם, תראו, גם אנשים בעלי מוגבלויות יכולים להיות נהדרים, ולא... ולא כאילו לבטל אותם, זאת אומרת... זה... אבל אגב, הם יופיעו... הם יופיעו מחוץ לתחרות, כן. כן. כמובן. כן, כן. אגב, אנקדוטה, לפני כשנתיים, פינלנד שלחו להקת מטאל של בעלי מוגבלויות, הם שרו, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, שיר מאוד מאוד מאוד קצר, דקה וחצי, השיר mm -hmm. הכי קצר בתחרות אי פעם, yeah. והם לא צלחו את החצי מפ... גמר. ויש עוד משהו, לפני כמה שנים, את מדינת ג'ורג'ה, יצגה הזמרת עיוורת. גאוביה. את גיאורגיה, את גיאורגיה, כן, היו ניסיונות פה ושם. עכשיו, העניין הזה של תחרות זמר שהיא בעצם נורא נורא צבעונית ונורא נורא גיי פרנדלי. גלאמית, איך אומרים? גלאם, כן, יש שם המון גלאם. זה גם החיסרון שלה כלפי קהל אחר? לאו דווקא, אני לא חושב. גם אני לא חושב. אני לא חושב. זאת אומרת, לא מסתכלים זה כמו שאנחנו מסתכלים על זה. כי אנשים אומרים, זה מה שהמדינה שלך, זאת אומרת, זה לא איזה שהוא נבחר דווקא בגלל שהוא uh, גיי. לא, אין שהשנה פתאום, אחרי שנים של שפל, פתאום כולם מתעניינים, כולם רוצים לבוא, כולם רוצים לתאום. כי לתתאום. זה כאן. בדיוק. אבל uh, ברגע שזה לא עונת האירוויזיון, אז אנשים קצת שוכחים שהם לא חובבים, הם קצת מתעלמים מזה, חושבים שזה אירוויזיון, זה אי שם uh, שבוע במאי. אבל אמרנו, יש uh, את הצד השני, שזה אנשים שחיים איזה יום-יום, uh, שבוע-שבוע, רגע-רגע. יש אפילו אנשים uh, שאני מכיר שחרטו על היד שלהם את, את הלוגו. או, שלהם או, נכון, ויש אפילו להקה, משהו ייחודי בארץ, להקה שקוראים לה יורו פלש. שהם... שעושה קאברים של... קאברים של שירי האירוויזיון, לא קאברים, אלא את התנועות המדויקות, הכוריאוגרפיה המדויקת של הרקדנים והזמרים, כפי שהיה בשידור. אז נדמה לי שהם הופיעו בשבוע שעבר בהרצליה. נכון מאוד. הם עשו שם קאברים נהדרים. ממש נהדרים שם. אפרופו קאברים, השיר שאנחנו נשמע מיד, היו לו אפילו שני קאברים בעברית. נשים? בוא. נסים, יצא לי נשים, נסים. זאת uh, פרנץ גל, ששרה שיר שכתב לה סרש גינזבורג. פופדסיר, פופדסון, ובת קש ובת שעווה. הווה נשמע. Chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en mille éclats de voix Autour de moi j'entends rire Les poupées de chiffon Celles qui dansent sur mes chansons Poupées de chiffon אבל אי וכן שקה פלובה שם סיפר תותה לפוה וזה עומדי כלה גבוהה סלפה שם סופירו שם די אקווה בו שם תרסילה מוכסן ריזור סויית הנקות בגרסון שם סיפר תופה בסירו פינר תופה בסור וואו טוב, פרנס גל בובת קש ובובת שווה, ואמרתי אני אספר, היו שני קברים, שתי גרסאות בעברית לשיר הזה. חיים חפר כתב גרסה שאין שום קשר בינה לבין המציאות. גשר אלקון שרו, אל תכעסי, זה לא אסון. אתה זוכר? כן, כן. אל תכעסי, שאם בסוף ידרוס אותך שוסון, שזה סוג של אוטובוס צרפתי, אז אל תדע, הכל בסדר. אבל גילה הדרי הקליטה גרסה נאמנה. למקור, שאם אני זוכר נכון, חיים קינן כתב את המילים, וזה נקרא בובה של שעווה וקש, השמענו את זה כבר בעיתון קום לא אחת, אבל אין על פרנס גל, זיכרונה לברכה, לפני <"אכת "אף> שנתיים היא הלכה לעולמה. <"אם>, אנחנו עכשיו, לבקשתנו המאוחדת, נשמע צמד ספרדי. חמודות לאללה. מתוקות. מתוקות. ממדינה מתוקה שכבר <laughs> לא מתח... <laughs> יש לומר. כן. <laughs> הם, לוקסמבורג כבר לא איתנו באירוויזיון. אבל הם ייצגו, הם, הם, הם מספרד, הם ייצגו את לוקסמבורג, <laughs> ושרו שיר אה, שהוא חמוד לאללה בסך הכל. <laughs> וגם הרבה לא יודעים שהוא מאירוויזיון, והצמד הזה, מופיעות... אה, המון המון, מחוץ לרובדים האלה, הם גם לעיתים חוץ מהשיר שאנחנו yes נשמע. יסר אייקן בוגי. יפה boogie. מאוד, בוא. שיר ש... וגם זכה, זכינו לראות אותם באיזשהו... נסענו לגרנד קנריה. דרך אגב, ב-78' או 9' הם הופיעו בארץ בהיכל הספורט ביד אליהו, במופע שאורגן ככה בתפרים גסים, mm -hmm. ומי היה שם? מי? מייקל... פול גלייזר, הלוא הוא סטרסקי, מיסטרסקי והאץ', כן, הוא גם, והם שרו עם פלייבק כמובן את יסר אייקנבוגי, אבל אנחנו נשמע את בר לבוא פרנסה. בר לבוא פרנסה. בר לבוא פרנסה. עולה. עולה, מה הייתה? כווי שלא הייתה ליל, למר לפלאז'ה, ומופך מידה בלמריה. כו מרם. אה, שייבבו. אהה, אתו קומפי לאינפורטנזי סבואר לפרנסה? דלמואר. נו, זה שאתה מוכי ווטר? אה, שייסוי למואר. אה, הוא נפר דקו. חזי. אה, אה, על הפלאז'ה. the phone Lala. La. השיר הזה מזכיר לי שיר אחר. יאסר, אייקן בוגי. אבל אמרנו no. כבר, no. בסך הכל זאת להקה של שני להיטים. כן. יאסר, אייקן בוגי ופרלבו פרנסה, mm -hmm. אבל הם חיו טוב מאוד על שני ה... למה לא? האלה. למה לא? הנה, אתה התחלת להגיד קודם משהו. השיר הבא זה שיר של נורבגיה, שהוא מיוזג אותנו השנה. הוא מורכב משלושה זמרים. זמרת, זמר ועוד זמר נוסף שיש לו כל בס. Mm. איזה קטן. כן. קובי מרימי כזה. וגם לו לא יש סיכויים טובים לזכור. זה הפתעה, יש תמיד מה שנקרא בהגדרה, בס... אגד... הסוס השחור. Mm. זאת אומרת, שיר כזה שהוא נסתר ואף אחד לא דיבר עליו, ופתאום אחרי שרואים אותו, אותו בלב ורואים אותו, את ההופעה שלו, פתאום uh, הוא מתחיל להתקדם, ו... להתקדם בהימורים. האנשי הוא? Spirit of the... לא Spirit of the Night, היה פעם... הצלחת לבלבל אותי טל. פעם Spirit of the Night. נכון. Spirit of the Night של Manfred Man's EarthBand, אם אני זוכר נכון. והיה גם של ולנטינה מונטה, שייצגה את סן מרינו, ארבע... היא ייצגה את המדינה yeah, של ארבע wow. פעמים שזה שיא. אני רוצה לדעת אחד, מור. סן מרינו, אנדורה, אה, אה, הוותיקן לא יוצג אף פעם. לוקסמבורג. אני חושב בור. שזה עניין, זה שערורייה. לוקסמבורג. יש בור. מזמורים גרגוריאנים שאפשר להביא לאירוויזיון, ואף אחד לא עושה את Spirit זה. Spirit in the sky, <laughs> זה שם השיר. אוקיי, okay, בואו. בוא. השמות <laughs> של השירים <laughs> של האירוויזיון <laughs> זה... Calling me at night When the wind is blowing oh, I, I can see your spirit in the sky When all the lights are dancing oh, I'll follow you until the daylight shires away אז זהו, זה יהיה השנה, אני מבין. מתי? היום בערב או בקבוצה הבאה? היום זה היום חצי זה גמר הראשון. אה, לא, הופיעים דווקא ביום חמישי, בחצי גמר היותר קשה. Mm -hmm. טוב. אתה מהמר עליו. אני מהמר שודיע גבוה. לא, לא לזכייה, אבל אה, הפתעה. אה, תן לי לחזור שנייה ל-83, כי פתאום נזכרתי משהו. טוב. אתה יודע, חוץ... אם לא הולך להזמין אותם לעוד שעה, אם אנחנו לא נספיק את כל מה שאני רוצה לדבר. בוודאי. בוודאי. נעשה פולו-אפ, שבוע הבא. אין בעיה. אין בעיה. אוקיי. 83, עפרה חזה, חי, כבר דיברנו על זה. ופתאום אני שם לב שאת נורבגיה ייצג... יאן טייגן, יאן טייגן. עכשיו, יש לו קשר ישראלי, לבחור הזה. אה, יש לו בטח אישה ישראלית. לא, זה רוב הקסלי, שהיה אצלנו בית מעדן ויניל בשבוע שעבר. התנדב בקיבוץ. יאן טייגן היה חבר בלהקת האריות בארץ במשך כמה שנים טובות, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ואז הוא חזר לנורבגיה. ואז אני, נדמה לי ב-78', כשייזר כהן זכה, הוא ייצג את נורבגיה. ונכנס להיסטוריה של האירוויזיון, יאן טייגן. למה? אפס נקודות. עצוב, <laughs> עצוב. פה הוא דווקא מאוד. קיבל כמה נקודות ב-83, mm. ועד כאן פינתנו היסטוריה אה, לא חשובה כל כך על האירוויזיון. עכשיו, ממי שקיבל אפס נקודות, למי שזכה פעמיים כזמר היחיד, ועוד פעם אחת ככותב. מעצמת האירוויזיון מספר אחת, mm -hmm. היא אירלס. ג'וני לוגן. וכל זה התחיל, השחייה אה, הראשונה שלהם הייתה ב-1970, עם All Kines of Everything של דינה, שהיום היא פוליטיקאית. נכון. Mm -hmm. קתולית, שמרנית, כן? Okay. אבל לא נדבר על דינה. ג'וני לוגן זכה... באירוויזיון, בהאג 1980, ישראל לא השתתפה באירוויזיון, כי זה נפל על ערב יום הזיכרון. יום הזיכרון. הזיכרון. דרך אגב, <אח> אני הייתי באירופה באותו זמן, וכתבתי הצבעה על המשמר, ובארץ שלנו, היו פעם כאלה דברים. נכון. ואמרתי, אוקיי, אין לי... הייתי מצויד במכתב מאיר המשמר, ש... שאומר מי אני... ואני נסעתי להילברסום, <אח> בהולנד, שם נמצא המטה של רשות השידור של הולנד. ושאלתי, איפה מקבלים פה אה, תעודות אה, לאירוויזיון? עכשיו אני מספר את הסיפור הזה כדי שתבין... קרדיטציות. ו... עד... השומר אמר, רק רגע, אני אבדוק, בדק, הראים טלפון. בא מישהו, הכניס אותי פנימה, וקיבלתי תעודה של עיתונאי לאירוויזיון 1980 בהאג, וכתוב שם, אהרון מורג, נשיונלתי, נדרלנד. או-אה. כי יוצא מזה... פלורט מודיס, יס. רגע, אבל עוד דבר, סיפור, ב-99', אני הגעתי פה בישראל, בלי קרדיט, אם לא שם, לשם. כי היו רק 20 מדינות, זה היה עידן התמימות של האירוויזיון. רגע לפני... אמרו לי, בסדר. לפני זה, הגענו לשם, קיבלנו תג, משה אירונסקי, אירוויזיון, מה... 1980, ג'וני לוגן, כך נולדת אגדה. What's another year. אומרים היותר יפים של האירוויזיון, לדעתי. כן, מה נשמע.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 אז בואו תספרו לי קצת על המועדון, אם קיים כזה, של אוהדי האירוויזיון, נפגשים, מחלקים דברים, מה קורה? יש מועדון עולמי שנקרא OGE, לכל מדינה יש סניף שלה. בישראל יש מועדון שנקרא OGE, ויש ליין מסיבות קבוע, שהקים אותו בחור בשם פיני זילבר, הוא מתקיים כל יום ראשון במועדון אלימה בתל אביב. שבו נפגשים כל חובבי האירוויזיון. והפלייליסט הוא רק של שירי אירוויזיון. מעניין מאוד. כן, עכשיו המועדון הזה, מבחינת המועדון הישראלי, הוא הגיע למספר חברים בשיאו, כמובן בשנת הזכייה שלנו. ולא מזמן היה גם מפגש, כל שנה, מי שמייצג אותנו הוא אורח הכבוד, הוא מקבל כרטיס לכל החיים, חבר של כבוד במועדון. ודרך אגב, זה נותן הטבות נהדרות, אנחנו לא צריכים... לריב על כרטיסים או לקנות כמו, יש פשוט חבילה מסודרת, מי שבמועדון מקבל את המקומות הכי טובים, שווה. אני מצטרף. כן, מייד הפרטים. מה אתה ואני מה? אני גם רוצה, מה זאת אומרת? אולי נקבל שניים במחיר אחד, אני לא יודע. אוקיי, ועוד צדק. תשמע, אם אנחנו כבר נמצאים באותו צד של התקליט, תקליט... נהדר, כן? תקליט אוסף של זוכי האירוויזיון. בואו נלך לשיר, מה זה חמוד? אני חושב, לא? Bugs Fizz? כן, שיר קלאסי. שיר עם טוויסט כזה בסוף, כן. בדיוק. לא פעם, אתם זוכרים את השאלת השמלה? איזה שיר מספר? אז אנחנו נשמע את... רגע, אני חוזר למיקרופון. אנחנו נשמע כמובן את Save Your Kisses for Me. זה בראדר אוף מן? אנחנו יודעים את בקספיז? בקספיז, בקספיז, אוקיי, אנחנו יודעים את בקספיז. עדיף, בוא נסיים קצת בקצב. בקספיז, אז בוא נראה אם יש לנו את זה בצד הזה. זה שיר מספר שלוש. אז אתה יודע מה, לך על סייב יו כיסס בשלב הזה, אוקיי? זה שיר שבכלל הוא כתב, הרבה חושבים שזה שיר אהבה, אז השיר הוא כתב את זה לכלב בסך הכל. If you know you want it three. זה גם שיר זכר מאוד גבוה, והיה לו ריוניון במופע... חמישים או שישים לאירוויזיון, זה מאוד מרגש. אתה יודע מה? יש לנו גם את בקספיז פה. מה אנחנו רוצים? האורחים שלנו יחליטו, אנחנו רוצים את ברודרות אוף מן או בקספיז. בקספיז. בקספיז, שיר אחרון בצד. שיר אחרון. ככה זה, יש כל כך הרבה שירים, יותר מאלף שירים, וקשה. מי שרוצה בפייסבוק, תביא אנחנו פה עד שמונה בערב. אנחנו נשאיר... <laughs> la vulpar, <laughs> right liking Twisted. making your mind up and טוב, אין לנו ברע, זה אותו השער, כל כך מהר האירוויזיון או, או לא, אני חושב שנגיד אותם אולי שבוע הבא נעשה איזה פולאפ. הנה, אז צריכים לסיים. מה אנחנו מסיימים? השעתיים האלה מהר מאוד. אנחנו קודם כל נגיד תודה רבה לשעה רגל. תודה לכם על האירוח, על האווירה, המון המון המון תודה. שתתן לנו תוכנית, נהנה. וזה היה נחמד. תודה רבה לאמירה שפירה, תודה רבה לדותן שהיה טכנאי בשעה הראשונה, אז תקבל פעם נוספת תודה, כי אתה היית גם הטכנאי שלנו בשעה השנייה. באמת נסיימים. נציג שווייץ לאירוויזיון. לאחר דיון סוער אמרנו, לא נסיים עם הללויה, נהיה מיוחדים וניתן בראש. הנה. or something else. And we're all here. Here in... Talk. I don't know. Stop. Please stop. Stop. Oh. Yeah. Dropping it, dropping it down. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, oh, she know she got me 30 dancing. When she go low, when she go low She go solo, she go solo Oh she know oh, oh she know She got me dirty dancin' Dirty dancin' Dirty dancin' Dirty dancin' Oh she light in the fire now Going wild like an animal All in gonna sweat it out Getting rowdy rowdy Turning hands and turning up Breaking eggs, she breaking cups Look at her, can't get enough Getting rowdy rowdy She let her party Talk She make the party Stop She getting out of it Yeah they're Dropping it, dropping it out when she go out when she go out she cause all her she goes on her oh she no oh oh she know she got me dirty dancing when she go out when she go out she cause all her she goes on her oh she know oh oh she no she got me dirty dancing oh